Я не напророчив, Теофіле, так буде. Але те, що я пропиваю батькові бойові хрести, це ти вже загнув, Теофіле. Ти ж знаєш, що таке художня гіперболізація. Це ж література. Красне, як той сказав письменство, вимисел іншими словами. Сам метець має розуміти. Стилістика вимагає. Та я розумію, але жодних «але». Якщо вже потрапив на перо, мусиш терпіти. Знаєш Теофіле, ці письменники знаю, Василю, знаю, заради файного слівця не пошкодуйте і вітця, піра, те пера. Але менш з тим, якщо вже ти знаєш, ким буде Дмитро Левицький Другий, то мусиш його до хресту тримати. То що я не проти, коли йде, де в церкві Святого Миколая, а коли я тобі згодом повідомлю, приїду з пляшкою в куми кликати. А зараз, Василю, тут з тобою хоче один журналіст познайомитись, автовізій Саміленко. Може, чув? Чув, читав, знаю, хвацьке перо. То що він хоче? Хоче поговорити. Ну то давай. Вітаю вас, пане автовізій Саміленко. Доброго дня, пане Кожелянку. Прочитав вашу дефіляду, дотепер не можу до тями прийти. Сила, компліменти прибережить для дівок візій? Я сам знаю, що сила, а що не сила Прочитав, це вже є оцінка Решта мене не турбує Пане Василю, як би ви дивились На таке собі інтерв'ю з автором Дефіляди в Москві Та прошу дуже, приїжджайте Але питання мають бути суто про літературу Без будь-якої жовтизни Типу продовжену члена Чи кількість оргазмів Черговою коханкою що ви, що ви, пане письменнику Ви ж мене не знаєте Я маю опінію інтелектуального І чемного журналіста я читав ваші матеріали, автовізію. Е, пане Кожелянко, я, власне, хотів вас питати, Тут ми з Теофілом засперечались про ваш роман. Словом, уточнити дещо можна? Будь ласка, хлопці. Ось летить полковник Військово-космічних сил України на Марс. Це буде через 50 років, так? Так. Летять вони на кораблях, оснащених найновішою на той майбутній час зброєю Лазерними гарматами та електромагнітними установками до Дозубів озброєні за останньою мілітарною модою Але звідки ви взяли, пане Кожелянку? Що займаючи зайве місце, на кораблі буде старий крупнокаліберний кулемет з банальною стрічкою Це ж не менш 50 кілограмів вантажу Пояснюю автовізію ви знаєте, що таке бюрократія? Знаю. А військова бюрократія? Це та ж проста бюрократія, але помножена на два. Тому якщо якийсь штабний розумак вписав у боєкомплект космічного корабля крупнокаліберний куламет з банальною стрічкою, то ніяка сила вже не може його звідти викреслити. Навіть якщо вже до цієї зброї просто необхідно додавати прикметник старий. А на загал як не крути, на найближчі 50 років вогнепальна зброя ще залишиться знаряддям такої благочистивої справи, як відправлення своїх ближніх до правців. А чим будуть відправляти ближніх на той світ через 50 років, пане Кожилянку? З'явиться так звана біоенергетична зброя, хлопці. А це що таке? Довго розповідати автовізію, та й не телефоном. Автовізії з Теофілом після розмови з письменником ще трохи посиділи в майстерні, а потім дійшли висновку, що такого гарного вечора добре би трохи пройтися містом. Та й чорно-зелену все-таки треба шукати, може вона все-таки на березі світу, його автовізіївого світу. Пройшлися, чорно-зелену не знайшли, зате знайшли на свою голову двох прогресивних інтелектуалок без зайвих комплексів. Під ранок автовізій з Теофілом ледве того чуда збулись. Лише загроза приходу в майстерню Теофілової дружини з малою дитиною допомогла спровадити геть цих начитаних дівуль. Вранці було все як завжди. Інтелігент в режимі пошуку. Автовізіїві Саміленку приснився, розмовляючи із собака, і він зрозумів, що підкрадається гаплик. Снилось йому, що його жовтий схожий на молодого лисича пес Понтій заслаб на черевце і лежить у траві. а сусідський чорний з білою манишкою на грудях